Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Csipszel, zörög az asszony. Nálunk elment a család, van egy pohár víz mellettem, és légcsopó. úgyhogy. Ez nagyon békésnek hangzik. Ma volt az utolsó nap az iskolában egyébként. Innentől kezdedik a fán. Innentől kezdődik a hardcore buli. Meddig lesznek uh, nem is, tehát otthon, otthon? Csak augusztus közepéig, itt elég hamar kezdődik az iskolai év, meg, meg hát ugye elég későn Lehet... van vége. Igen? igen, uh, így van. De hát azért az, az is egy ilyen, tehát majd szűk két hónap, akárhogy is igen. nézzük nálunk. Mondjuk lesz ilyen három hét nyaralás benne, ami egy más. Szituáció, de igen, intenzíven a, a, a, a gyerekekkel együttlét az érdekes lesz, meg a working from home, meg ilyenek. Uh, pontosan, úgyhogy hogy fogod ezt túlélni, meg én? Hát, majd a hallgatók megfigyelik, hogy hogyan romlik az állapotunk az elkövetkező hetekben, mentális és fizikai. Uh, igen, igen, igen. Nálunk már elkezdődött a, a, a suli, és a gyerekek nem vannak magyarba, úgyhogy ilyen távmenedzselés zajlik egyébként. Wow, az elég jó hangzik. Ö, igen, tehát egy hetet volt, akkor a két idősebb gyerek kicsi itt maradt, de Aha. én szerintem ott elkövettük azt a stratégiai hibát, hogy nem ö, küldtük el ovi egy hétig, tehát egy hétig itthon volt, az egy négy éves gyerek itthon van egy hétig, az, az is igényel egy kicsi odafigyelést azért, sok sőt odafigyelni Ha csak nem akarod ott látni a televízió készülék előtt egész nap, uh -huh. akkor ő a kell, is és... pici, ugye, ő, ő az, akinek mutattad a... Most tanult meg kerékpározni, most... igen. És, igen. Uh, és uh, most a Linda elvitte a egyik barátjával, hozzá találkozni, az Oviból Ovi ismeri. Uh -huh. és, uh, Playdate. Playdate, és pont úgy jött ki ez, hogy nekem nem is kellett szerveznem semmit, hanem tehát természetszerűen összeálltak a csillagok a meteor értekében. Képzeld Nagyon le. jó. Nagyon jó. Tehát nem, nem kellett megkérnem őket, csak így. Megemlítettem egyébként, hogy nekem lesz ma felvételem, mert Aha. most így tudtuk logisztikailag kicsinálni, és, és most ez így. És akkor a hétvégén ne, ti is mentek magyarba? Lemegyünk. Megvettem a, a kompjegyet, tudod, ilyen hajóval kell átkelni, és képzeld el, hogy későn jutott eszembe az, hogy nyáron a diaspora, az megindul Európa felé, tehát a mainland Európa felé, uh -huh. és ebből az következik, hogy az összes komp, amit lehet foglalni, az összes szerver, gyakorlatilag egy timeoutos izé, uh -huh. experience, hogy úgy mondjam, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag tegnap délelőtt, tehát három nap az indulás előtt, tegnap délelőtt egy, egy, egy konkrétan órát eltöltöttem, nettó egy órát azzal, hogy idegeskedtem, hogy hol fogok tudni most venni jegyet, mert ott magyarban megvan a foglalásunk, hogy hol fogunk megszállni, meg ilyenek, és egyszerűen nem tudtam elérni. De ez azért különös, mert volt olyan, hogy egyik böngészőből ö, nem ment, céges laptopon megment, viszont a foglalási folyamatnak a vége felé mindig time valami. És annyira idegesít, hogy ugyanazokat az adatokat ki kellett töltenem újra és újra, tot, hogy hány uh -huh. éves a gyerek, meg hány centi magas a kocsi, és mindig a végén lefagyott. És képzeld el, hogy amikor már úgy volt, hogy minden veszett, és csak egy darab kompra tudtam jegyet szerezni, ami reggel 8-kor indul, és fél kettőre érkezik meg. Tehát képzeld, hogy egész nap uh -huh. egy hajón vagy. Már majdnem erre kellett befoglalom, és úgy voltam, hogy befoglalom, akkor még egy próbát adtam a legideálisabb hajónak, ami csak két és fél órahez képest, egy szárnyas hajó. És képzeld el, hogy vég tudtam menni a húsz lépcsős folyamaton, és nem fagyott le egyszer se, és került rukolnom. Pedig ez a szájt előttem azt mutatta, hogy nincs jegyük egy darab se. Uh -huh. Úgyhogy most egy kérdés lesz, hogy ha fölülünk erre az egészre, akkor ott leszünk-e rajta, vagy sem? Úgyhogy uh -huh. mindent kinyomtattam, mert én azt lobogtatni fogom. Uh -huh. hülye magyarként, ha nem engednek uh -huh. föl, én magamra kötözöm... Beszélni és... akarok a menedzsereddel. Nem, én magamra kötözöm ezeket a kinyomtatott QR kódokat, megfoglalási ID-ket, és uh -huh. megmondom neki, hogy ha eladtátok, az meg, akkor ok, én azon a hajón ott leszek. Uh -huh. Nem érdekel, hogy hol. Még egyébként... Azért, azért mentek menek... jóva, hogy legyen nálad a kocsi? Vagy milyen motiváció? Ja igen, igen, igen. Gyerekek repülőztek, de mi autóval megyünk, mert én kiszámítottam, hogy ha két hétnél tovább maradsz magyarba, akkor egyszerűen nem éri meg autót bérelni. Uh -huh. És tudod, lehet azzal szervezni, hogy akkor csak pár napra bérlünk, meg ilyen hülyeségek, de sokkal kényelmesebb, hogyha ott egy kocsit magyarba, és akkor tudsz akárhol menni. És mennyi idő haza vezetni? Haza lehet. Ilyen fél nap, vagy? Hát, nap. hogyha egyedül mész, akkor igazából meg lehet csinálni egy nap alatt az egészet. Tehát nem egy ilyen eszeveszett mutatvány, de családdal, meg kényelmesben az igazából egy ilyen egy éjszakát megalszól németbe vagy csebbe, az úgy pont, pont ideális. Úgyhogy, Érdekes egyébként így a, ebbe, mondod a komfoglalást, hogy itt vagyunk 2024-ben a microservice meg a service design meg mit tudom én, és a világ online szolgáltatásainak még mindig amit tudom, mi 70 az teljesen vállalhatatlan ilyen megbízhatóság, meg, meg egyéb szempontból. Tehát tényleg, hogy ja, ja, ja. szakmailag nyilván lehet nagyon jól csinálni dolgokat, és vannak olyan szolgáltatások, ahol millió számú izé, online tranzakciót ki tudnak egyszerre szolgálni, de egy ilyen alapdolog, hogy egy ilyen regionális szolgáltatás, vagy valami kisebb cég az, szinte garantált, hogy, hogy vállalhatatlan szar lesz. Meg így az ilyen uh, különleges esetek nincsenek lekezelve, hiba kezelés. Tehát tényleg ilyen, van egy ilyen Skálázás. Ez az igazi dark, igazi dark web, hogy, hogy a 70%-a szolgáltatásoknak az, az egyszerűen szar. Elég, elég. És uh, pont egy ilyen érdekes gondolatom volt ugyan ennek a kapcsán, hogy volt nekünk, az, amikor egyik munkahelyem, egyik előző munkahelyen ott le kellett logolni, az egy dolgoztam, és ilyen órákra lebontva, vagy mind dolgoztál aznap. Meg tudod, egy ilyen, ilyen általános adminisztrációs felület, és akkor ez egy ilyen svéd-norvég cég által fejlesztett megoldás. És ezt használtuk, és és, és ott, hogy, hogy, mint product manager, termék manager, vagy UX-es azon a cégen, ott, ott hogy fogod a hogy fogod annak a sikerességét értékelni, hogy most jó a UX például abban az egészben, vagy egyáltalán az a metrika lehet -e? Hiszen uh -huh. az összes nyomorult user forszolva van, hogy azt a mocskot, azt a szemetet használja. Tehát nem, ott, ott nem az van ott hogy most nézik azt, hogy hú, van-e drop-off itt valahol a folyamatban, uh -huh. valami, hanem meg kell csinálnod akármilyen. Ez a tipikus funnel, vállalat szoftver, ez, ez ilyen, hogy a vállalati hát, szoftverben nincs fanel, ott, ott, ott az ember van, hogy kitöltöd, bazd meg, igen. és kész. És akkor tudod, ilyen, ilyen olyan obskúrus UX-et, tehát az életedben nem láttál, tudom, tudod, tud, így, tud, meg kell álmodni, hogy ott azt megnyomod, akkor hova kell tovább menned, és akkor így, ja, safarin, ne, ne viccelj már, A Szafarin azek nem működnek, eleve lefogy. az ilyen egész internetet lefagyasztom. Uh -huh. <gül> és ilyen, ilyen ízé, de tényleg, tehát ott, és és, és csináltak rá UX-et, volt UX fejlesztés, és tudod, hogy mit csináltak rá? Lecserélték a landing page, tehát amikor bejelentkezzen, van egy ilyen főmenü, és a főmenüre csináltak ilyen csempe alapú dizájnt, grádienses csempék, tudod, ilyen ízé, <gül> ott az ikon, fölnagyítva az SVG, és beletettek egy grádiens, kékből lilába, bazdmeg kurvannyát, és ott volt nyolc darab csempés, és ez volt a UX fejlesztés, bár még csempérákat rákatintottál, ugyanaz a tetves, mocskos fos jött be, de ezt, ezt, ezt megcsinálták az ottani UX-es. hogy ott dolgozom, mint UX-es, ez volt a nagy impact, de ez egyébként nem csak rajtad múlik, hanem a Product manageren is múlik, mert az most, oké, okay, okay, ez, ez lesz itt a lipstick on the pig ö, dolog, uh -huh. megcsináljátok, meg minden, és a következő kérdésem, hogy UX-eseknek van portfóliójuk, azok lehet új munkára jelentkezni, vagy új céghez, vagy valami. És akkor itt mit ragsz be? Érted? Tehát mi a nagy impacted? Tehát ezen, ezen mit csináltál? Beraktad az ikonokat, bazd meg. És akkor izé, mit, mit, Én... milyen változást értél a felhasználóknak? Izé, milyen metrikákat fogsz fölmutatni most, Én... majd, hogy milyen hatalmas változások történtek? Én ilyen piacvezető szoftvert használok, ilyen, ahol az ilyen számlákat, mondjuk utazással kapcsolatos, ilyen számlákat kell jóvá hagyatni, meg benyújtani, meg, meg a dolgozóknak ja. minden, és képzeld de hogy számomra az abszolút alapfunkció, hogy ott vagyok egy adott uh, ilyen bevallásnál, vagy mit tudom én, hogy most akkor ezen az üzleti úton ennyi volt a hotel, Igen. meg a repülés, meg minden, és akkor azt a menedzseremnek jóvá kell hagyni. Nincs olyan, nincs olyan hogy copy-paste-tel az URL-t átadom neki, hogy te ezt jóvá hagynád nekem? Ja, és hanem csak rá kattint, és jóvá hagyja. igen. Ilyen nincsen benne, hanem <coughs> le kell írnom, vagy copy paste egy ilyen kódot, egy ilyen ID-t, ami ott van a fej létszébe, annak a számlának, vagy mi a szarnak. Meg, megmondanak, hogy létezés az, az alkalmazásba, keressél rá erre a kódra. <coughs> nincs nincs ilyen url scheme. Hogy lehessen adni, rá kell neki keresni, megtalálja a kód alapján, ráklikkel a listában, és is meg. azon jóvá hagyja. És ez konkrétan piacvezető szoftver ezen a területen nagy vállalat. Nem van. lehet, hogy, hogy amikor létrehoztál egy ilyen entry-t, vagy egy ilyen eseményt ott ebben az egész, van valahogy share button valahol, és akkor ott azzal az generál egy izé kurvanyják. Nálunk minket. is vannak ilyen rendszerek, ami ezt tudja, ez nem tudja, hogy shared, és nincs url ki Meg gondolom valamilyen 30 éves szoftver van alatta, milyen stateful, ugye, hogy, hogy mikor beléptél, meg navigálni, akkor elrak magának ilyen állapotot, hogy most ez a user, ez, ezen a bevalláson vagyunk, a milyen állapotban van. És nem az, hogy mikor ott egy url akkor ezt a state-et újra létrehozza, hanem hanem igen, így kell jutni klikkeléssel a folyamatban. Tehát ilyen stateful szoftver, és ez nincs ilyen, hogy URL-be küldje valamit, és egyszerűen így el, elpattan az agyam tőle. Elképesztő. De és akkor érd el akkor, hogy a menedzsered majd ilyen gyorsan leaprúválja neked <gül> a dolgokat, hogy ki tudja. Igen, hogy mikor jut el oda? De neki várja, várja, vár, várja, várja. Nincs neki egy olyan nézete, ahol látja a rikveszteket, amiket jóvá kell hagynia? De ha tegyük föl, hogy három embernél több van, aki utazik, és akkor ott van mondjuk több oldalnyi ja, igen. találat, akkor akkor az nem így. Akkor jó lenne, el. hogyha gyorsan le tudna valamit, és akkor. Ja, ja, És ugyanebben hát. a rendszerben ez a másik, ami, amit így néztem, és nem akartam elhinni. Tényleg nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik. E, mikor én vagyok a jóváhagyó, és van egy lista, bejövő jelikvesztekből, a listának az első eleme az egy ilyen checkbox, és a lista fölött van egy gomb, hogy approve. Nyilván, és, és ez ilyen multi lett, nyilván akkor azt csinálom, uh -huh. hogy kijelölök többet, és megnyom az approve gombot, hogy mind a hármat Ja, hát ezt én igen. nem lehet. Amikor több mint egy van kijelölve, akkor disabled az approve bomb, egyet tudok kijelölni, és az akkor van vagy csak az approve bomb. De Akkor mi a faszom értelme van ennek a csegbox hát, rendszernek? <laughs> szóval ezek, és mondom, tehát hatalmas vállalat piacvezető ezen a téren. Hát tényleg őröd, és ebből megyünk izé nyugdíjba. És ilyenkor, amikor, Csak nem amikor tudod jönnek majd ezek a. A vesztett be, beküldeni. Hát ja. Jönnek ezek a, a piac, meg a szakma, meg a Figma kínót, vagy uh -huh. mit tudom én, az összes ilyen és akkor itt, itt csináljuk a, a lekerekített gombokat, meg a UX, a, a, meg ilyen izényköcsökség. De a valóság az ez, egyébként. Ez a. Ez, ez, ez, ez a. Ahol az a pólyn az a ott vagyunk. Ehhez a listanézethez a fejlesztőnek JavaScript kódot kellett írni, hogy ha több JavaScript box, <gül> hogy, <gül> <gül> hogy hogyha egy egy néhány több egy néhány több check box van akkor buton, dizájnbord. Tehát ehhez fejlesztés le, volt le, hogy ez így. De, de, de tudod, hogy ez hogy szokott kinézni? Az úgy szokott kinézni, hogy, hogy a UX-es bejavasolja, tudod, hogy legyen ez így, és akkor valamelyik engineer, jó, oké, okay, és akkor csinálnak egy darab sztoriter, jó, mindegy, és akkor elmegy, aztán elkezdi fejleszteni, és akkor rájön arra, hogy ó, van itt egy kis ilyen tech technoló, Igen, kodás, nem lehet egyszerre, nincs tanáttér. olyan service, amivel többet Igen. lehet. Így van, szóval és akkor. A, helybe Helybehagyják a ux checkboxot, mindent helybehagynak, izé. Akkor, akkor, akkor, akkor az engineer visszamegy a uxs és meg ott megbeszélik ott a adott meetingen, hogy ez a helyzet jó, akkor készítünk egy újabb storyt, amivel ezt meg fogjuk fixálni, vagy valami, vagy leriport, mit tudom én, és akkor elkészül, az bekerül valahová a legaljára, a pöcegödörbe, és akkor utána fél évvel később, kifogjuk, rejectelik, és azért, mert akkor lehet tudni, hogy lesz valami új szervisz, ami az egészet megoldja, uh -huh. és, és ezért már nincs értelme ezt megcsinálni. És ezért úgy marad, és ott fog megrohadni uh -huh. a checkboxod meg a piacizatívállalatnak. Hát, de az tehát ilyen, tehát nekem az életem ez. És akkor érted ilyen így, izé, csinálj portfóliót, és, és ilyen így, ilyen izé, mit mutatsz be? Tehát, meg, mit, mit, mit, mit mutassak a be? A de, de, de nem is az baznik, hogy ha. Fiasztelmes! Hát, Konkrétunk nélkül nehéz lesz. De... Na, nálunk itt a. Voltam egy projektben, bazd meg, és olyan volt ott, hogy le kellett, és ezt nem fogod elhinni. Tehát ez a nagyvált... szerintem veled rezonál, mert tudod, mi a nagyvállalati szoftverfeszítés, és én is tudom. De itt a nagyvárti szoftverfeszítés egy gyönyörű, gyönyörű etüd, ez, hogy, hogy le kellett cserélni egy landing page-en, egy darab képet, érted? Tehát ott van egy jépégi állam, és azt ki egy másikra. És, és, és képzeld el, hogy, hogy ilyen hánya veti projektet, én már régen látom, tehát hogy, hogy én megcsináltam azt a részét, hogy tudod, hogy felvettem a kapcsolat az emberrel, aki tudta, hogy melyik image-ekből lehet válogatni, akkor én abból kiválasztottam egyet, csináltam egy ilyen látványt erre, hogy így fog kinézni majd, mert tudod, egy, egy más, hogy más arányba ki lehet kroppolni, mindegy, Csináltam egy látványt, átadtam az embereknek, hogy tessék, itt van, döntsétek el ti, én ezt javasoltam, szavaztok. És akkor utána, hogy kicekkoltam ebbe az egészből. És ez, figyelj, ez az volt, hogy ez április elsőjén indult el valami, amihez ez meg kell, hogy legyen. És ez, ez, ez februárban történt, most nem, nem viccelek, tehát ilyen izé februárban, és mikor áprilisban az egész ilyen, amikor ennek élesbe ki volna lenni, akkor két nappal előtte fölhív engem valaki Teams-en direkt call tudod? Ez az, amikor mind, az a világ vége, amikor már direkt call hívnak, hogy nem tud senki semmit arról, hogy hol ez a kép. És, és tudod, én abban hiszem voltam, hogy vannak emberek, direkt erre, akiknek, hogyha egy e-mailt elküldesz, azzal a szöveg, hogy tessék itt a képbe, az meg, azok az emberek képesek lesznek azt a képet, tovább gúrdi, gördíteni abba az irányba, merre kell. És hozzá Eleve, kellett volna a Jira Egyébként, még abban is biztos, hogy ez is megtörtént. Uh -huh. Hát volt egy ilyen emberi mulasztás, valaki ezt így benézte, és nem foglalkozott vele. Aztán a végén, amikor rájöttek a izér, és meglátták, hogy megvan a, hozzá minden, akkor, akkor elkezdtek ott sűrgöskedni, tudom, és akkor végén, tudod, ez egy vendor, aki szállított ezt az adott megoldást, és annak valami távol keleti, ticketing rendszerébe valaki konkrétan berakta, ami azt eredményezte, hogy bebaszták ilyen izébe, a nagy felbontásba, ilyen izé, és a scroll bár ott úgy megjelent. És kész, nem uh -huh. értekel senkit. És, és ez lett kin production-be. Aztán azóta egyébként, az elmúlt hónapok már ezt már kidobták meg minden szó, csak egy ilyen hülye történet az egész, de. de fogtam a fejemet, bazd meg. És ez nem lesz jobb-sokat. Jöhet, jöhet, jöhet, jöhet itt bárki az AI-jal, bazd meg. Itt bárki, az, az AI, AI is tőlünk tanul. <gül> Tehát figyelj, ezt, ezt én látom magam előtt, hogy, hogy ez, ez, ez nem fog megváltozni, az AI is ezt fogja csinálni majd, mert az is olyan szerencsétlen. Mert azért, mert tudod, ezek ilyen Ticket, nagy post, <gül> é, Nem találtam meg. A, te megtaláltad? Történt egy ilyen hoki aztán, vagy nem tudom milyen iző. És egy ö, csaj felhúzta a pólóját a hoki meccsen, Ebből a social médiára bement a, az anyag a leplezetlen kebleiről, és ö, minden újság megírta, de nem találom az eredeti videót, ahol látszik, hogy mindenki van nézével blőrözve. A, hmm. És ilyen research szempontból nem találom meg, nincs, nincs, nincs de nem tudtam. De... Nehéz social media kreátornak lenni. Itt próbáltam itt az adás előtt túrni a neted, de valahogy nincs, és a Playboy, képzeld el, hogy egy dílt kötött a nővel időközben, tehát megjelenik majd a hivatalos Playboy fotósorozat, ami engem nem az érdekel, hanem maga az OG, izé az a ahol ott szurkolnak, és ott flash egyet. Hát nő, én csak meg. annyit tennék ehhez hozzá, hogy a heti Meteor honlapján én is cicit villantok. Látod? <sítható> <túl, ott sítható> nem. nem vagyunk messze a izőtől. A... Egyébként az, az, miért hagytad jóvá? Vagy nem hagytad jóvá sose? Én szerintem akkor még jó formában voltam, ezt teljesen rendben. Én már nem emlékszek rá egyébként, mert ott ez ilyen a minden, ja, ja. ilyen organikusan fejlődött. Úgyhogy, na mindegy, be, beposztolom majd a show -ba, hát, ba ha valaki esetleg megtalálja, for science jelleggel. <gül> De nekem tényleg mert csak mert csak egy ilyen elmosódott Nokia, régi Nokia-s felvételű pixelblörös izé valami Aha. screenshotot hát igen ilyenkor, ilyenkor nincs ott az AI tudott, hogy jobbklik, és a cofix mint a CSI TV showból. Miért, szóval blör, szóval. miért blörözik ki? Ja. De, na mindegy, ez, ez tehát egy ilyen heti meteor Challenge nekem. És akkor itt a Mémeknél maradva, ez, ez, ez, ez, igazából ez, ez volt a kérdésem, hogy neked meg volt ez a nem volt hat, meg, azonban aktua. mivel megkértél, megkértél rá, hogy kutassam én is ezt a témát, megnéztem a videót, amit átkültél. Igen, be, ez befogom másolni, a Sonosba, ez a teljes videó, mert abból csak ilyen szeretek mennek körbe a neten, 2 perc 47 van a lényeg, ahol, ahol uh, izé, de most a Inter, az én általam fogyasztott internet ettől hangos, ettől a hak, ami szerintem magyarul de inkább, miért? Kéne. miért hangos, vagy miért érdekes? Miért érdekes? Mi fogott meg ebben a mémben téged? Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért érdekes, de az egész internetet így felcsigázta, úgy úgy mondjam az egész. és, és, és Egyrészt egy ez a uborka van állapot, nem? Tehát ez a nyár, nyár közepe. Hát nem tudom. Ez, ez, ez organikusan fejlődött valahol ez a íző. Izé. Ha, ha téged kérnének meg, hogy foglald össze, hogy mit jelent ez a mém, akkor hogy foglalnád össze? Hát a a az kontextust azt én csak a videó alapján azt láttam, ugye van, van valami ilyen rendezvény, vagy nem tudom, valamiféle event, ugye, amin interjút készítenek gondolom valami social media platformra, és akkor Igen. két csalja, elkezd beszélgetni a mikrofonos interjúztató szakember, és akkor ilyen kapcsolattal, meg ilyen szexsel, meg hasonló témával tesz fel ilyen, ilyen fűszerezett kérdéseket ugye Igen. az interjú készítő és akkor hát nem tudom, ez hogy is volt a pontos kérdés, hogy akkor mi az a dolog, ami az ágyban minden férfinál tök jól működik, ilyen trükk. Hogy elveszítik az eszüket a faszik. Igen, Egy, igen. Valami ilyesmi. L lose their shit, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazta meg konkrétan a csajából. És akkora... Igen? És a kettő csajból az egyik az ilyen csak röhögcsél, a másik meg mindig ilyen bevállalós dolgokat mond. Nekem erről az jutott eszembe, hogy én, amiket megolvasok egyéb fórumokon, most így a héten többször visszajött az a fajta szemléletmód, hogy így a ázsiai szemszögből, így Egyet. a nyugati kultúra az teljesen el van baszva. Teljesen két különböző helyen, az egyik a Threads uh, feed jelent meg valamiféle ilyen téma, amit uh, nem tudom, hogy került be a feedembe, de hogy a, miért van az, hogy a hongkongi fiatalok, azok teljesen az ők is ilyen kantoni szubkultúrájukba élnek, ilyen kantoniz, azért ilyen youtubereket követnek, meg úgy beszélnek egymással, és a nyugati kultúra, az így nincs benne az ő ilyen buborékukban, kulturális buborékukban, ugye most a helyi hongkongi fiatalokról beszélek, és ugye ja. régebben sokkal inkább integráltak voltak a nyugati kultúrában. Ez volt a kérdés, és akkor több válasz arra mutatott rá, hogy számukra egyrészt, ugye a külső nyomást, amit most érzékelnek ugye a, a Szárazföldi Kínától ugye az is így a saját nyelvük fontosságát így megerősíti, meg hát ott ugye a nyugati kultúra az meg hardoklik gyakorlatilag, és miért is követnék, ha van saját saját kultúrájuk, és az mennyivel fontosam, Ez volt az egyik ilyen dolog, ami, ami elém került. A másik meg így Malajziával kapcsolatos, hogy ott meg nézegetjük, hogy milyen módon. Ugye van egy ilyen Malaysia ez second home, Nevű vízum típus, amivel így be lehet utazni, meg ingatlant venni, ott, meg mit tudom én, és nem turistaként, de mégsem kell helyi adót fizetni, hanem csak ilyen hát, nyugdíjasok, meg ilyen üdülősök, meg ilyenek veszik ezt igénybe. És akkor mm. ott a szakértett egy ilyen a ügynökség, aki, aki ebbe segít, és az ő hír, hírlevelükben volt, hogy, hogy mik a trendek, amit látnak, és abban is így ilyen Tényszerűen benne volt, hogy hát ugye azért gondolják, hogy most megváltoztatta a maláj állam ezt a vízum típust, mert hogy ugye hanyatlik a nyugat, és teljes izé, kulturális meg gazdasági összeomlás van -e, Európában, meg nyugat, ugye Amerikában, minden, és akkor félnek attól sok, sok ilyen, izé hulladék ide, Malajziába körszük, hogy valami ennél finom, finomabban volt fogalmazott, de az ki volt, hogy mint, mint egy ilyen természetes tény, amit mindenki tud, hogy hát, a nyugat az így hanyatlik. És hogy ugye itt vagyok Ázsiában, az egyik Malaj téma, a másik Hongkongi téma, de ez egy ilyen, mind a kettőnél ilyen tényszerűen ez, ez ki volt mondva, hogy hát nyugat, meg kultúra, meg, meg ilyen identitás, meg minden az, az nagyon gáz jelenleg és teljesen váltan és össze Összeomlik, és ugye ezt összevetjük a, ezekkel az amerikai, ugye az amerikai fiatalokkal volt, és hát nem tudom te hogyan értéked magát az interjút, meg, meg azokat a figurákat, de nekem ez, ez a három dolog így összekapcsolódott a fejembe, hogy igen, hogyha ez alapján a mémek alapján, meg ezek alapján a videók alapján próbálod értelmezni, hogy hogyan is működik az amerikai fiatalság jelenleg az, Hát igen. De nem reprezentatív ebben az értelemben szerintem. Meg Van a másik, valós? hogy szerint, szerintem a, a, a nyelvtudás is nagyon sokat vet a baladba, hogy, hogy ez így. Hát figyelj, alapvetően az, hogy a média hogy mutat be valamit. Tehát uh -huh. amikor Trump ugye az elnökségének a végén volt 2020-ban, akkor. 2020 volt, szerintem 16-20, igen. Ott lehetett azt, amikor ott uh, ilyen amerikai fővárosok utcáján ilyen, tudod, ilyen, ilyen szerű képek jöttek a médiából, mm -hmm. ott hogy ilyen egymást a verendőrök összecsapnak, meg mit tudom én ilyen izék voltak, amiket képeket meg nem szokták látni meg, Amerikából. Mm -hmm. És uh, azt mindenki tudja, hogy azért, tehát hogyha körületi, tehát biztos, hogy voltak ilyen helyek, ahol ezek megtörténtek, de hogyha ott körbe mész az ország, meg ott vagy, akkor valószínűleg nem az volt a az általánosan ö, ö, át, tehát az általános állapot, amivel találkozni fogsz. Ö, és, és, és ez, ez, ez, ez az a, a dolog, amit én nagyon nem szoktam komolyan venni. Hogyha látsz valamit, akkor az, az nem jelenti azt, hogy nem, nem egy ilyen reprezentatív dolog. Az csak egy ilyen, biztos, hogy egy ilyen érdekes volt valamilyen szempontból. Aztán ez és ez a haktú, mm. vagy nem, nem, szerintem falun ezt ízott úgy, szerintem ez egy autentikusabb prezentáció. volt van amerikai átírásnak. Uh -huh. Tehát én szerintem ezek ilyen valami körmennek vicces dolgok, valaki beflessel egyet a, a, a meccsen, oké, okay, research persze, uh -huh. de, de nem ez fogja szimbolizálni az adott országot, meg kulturális állapotokat, teljesen biztos vagyok benne, hogy elmész egy középiskolába, akkor ott van egy könyvtáros néni, meg oda járnak gyerekek, a legtöbbjük azok tanulni akar, normális, értelmes dolgok történnek ott is, persze van egy-két ilyen kilengés, de nem hiszem, hogy ilyen izé. hát ez. Vagy, vagy, vagy ugyanez az izé, Tud, magyar médiában az folyik, hogy Svédországot el fogják nyelni a migránsok. Ez, ez konkrétan, minden ismerősöm ezt kérdezi tőlem, hogy mikor nyelik el a migránsok az országot. És, és, és, és és tudom azt, hogy, hogy, tehát, hogy nagyon, még akkor is, hogyha nem olvasol ilyen origókat, meg, meg, meg akár indexet is lehet nem meg ezeket a magyar kormánynak a, a, a szócsőit akkor is el fog érni téged ilyen, tehát nem tudsz szerintem Magyarországon élve kimaradni abból, hogy ott mit próbálnak üzenetként elhelyezni a fejedben. Akkor is, hogyha nem olvasod ezeket, valamilyen szinten exposed vagy, és <tos> és megy be, a, megy be ez a izé, a médiának elképesztő ereje van ilyen szempontból. És, és ez, ez az, hogy, hogy én már 2016 óta itt élek, és az nem úgy van, én szerintem, hogy én nem vagyok egy nagyon reprezentatív valami, de hát itt élünk mi is. És ez, ez nem úgy van, mint ahogy, ahogy lefestik az a izéket, a dolgokat ezekben a publikációkban. Tehát az nem, nem az nem időség, a, vagy a, a ványodat, valóság. hogy viseljen izét, csadort. Hát meg ez a, uh, ezek a, a, a, ilyen fai előítélettel terhes hírközlések, tudod, hogy a migránsok erőszakolták meg, mit tudom, tehát ezek, ezek tényleg csak ilyen uh, narratívába helyezhető dolgok ilyen szempontból, mm. vagy, vagy hogy tök, tök érdekes dolgot láttam ma reggel, a, van egy ilyen mini dokumentumfilm arról, hogy a Bill Gates a szoftverből átment a, a, a, a vaccination businessbe, és mm -hmm. ő maga mondta, és ez ténylegesen ott volt, tehát be volt vágva egy ilyen videó részlet, ahol a Bill Gates elmondta, hogy a return on investment, a vaccination a legjobb jobb. Tehát az az, az tehát hogy hogy a bilgész gyakorlatilag a Microsoft után még több pénzt tud csinálni a 10 év. de nem ez az érdekes számomra, hanem az hogy hogy de ebből nem derül ki az, hogy a vaccination jó vagy rossz. Ebből az csak az, az derül ki, hogy mivel embereknek szüksége van rá. De szerintem azt ő nem úgy pénzügyileg problémát. gondolta, hanem hanem jótékonyságilag, tehát hogy egyébként simán lehet az is. És, és, és szerintem ez hogy tőt, ezt hallottam. Hogy Ja, ez, ez is lehet egyébként, de hát de, de a másik részéről, a, maga a pharmaceutical industry, hogyha belegondolsz, az persze ab, abból csinálja a pénzét, hogy gyógyszereket készítenek, valamivel betegséget próbálnak megoldani, vagy ízlélni. Tehát igazából az nem inherentli rossz, és, és, és, és ez, ez, ezért nem értem azt, hogy miért terjed el a világban vagy ilyen nézetot, hogy bármi, amit csinálnak, az rossz. Uh -huh. De ezzel nem kérdőle meg azt, hogy maga a tevékenységük rossz. Lehet, hogy vannak rossz aspektusai a tevékenységnek, és igen, profitot termelnek közben, de hát ettől függetlenül megoldanak problémákat is. És ezt nem értem, hogy, hogy, hogy itt, tehát, hogy miért valami vagy csak ilyen, vagy csak olyan? Ezek nem uh -huh. Viszont így csak a ilyen, csak olyan nyugati kultúrára kicsit visszatérve, mivel tényszerű, hogy az emberek sokkal kevesebb szer mennek moziba, kevesebb filmet néznek, az egész ilyen Hollywood-nak sokkal kisebb az ereje, hogy így kivetítse a nyugati értékrendet, meg azok a stárok, meg mit tudom én. Szerintem, amikor egy mm. fiatal kialakít egy képet, hogy tegyük föl, milyen kultúrával rendelkeznek a velekortás fiatalok Amerikában, sokkal nagyobb jelentősége van a social médiának, meg ezeknek a mémeknek, és igenis, ezek alapján fogják eldönteni, mert most már nem néznek annyi filmet, meg tévésorzatot, meg minden Akkor Amerikából, igen, és megnézem a Netflix helyi homepage-et. Nyilván nekem azt mutatja, hogy Hongkong van mi a top 10 film, mikor az a top 10 lista van. És ez mind ja. ilyen koreai, meg ázsiai dolog tipikusan. Nyilván az ilyen nagyon nagy filmek megjelennek valahol a listában, de tipikusan a listát ezek a, az ázsiai, koreai, egyéb ilyen filmek dominálják itt Hongkongban is. És ezért, mikor elgondolkodik egy hongkongi fiatal arról, hogy hogyan gondolkodik a Amerikáról vagy Európáról, hogy valami az igenis ezekből a mémekből, meg social médiából fog meríteni. És elízen, ez hogy az igaz, a, a túl De aztán túl elmegy oda, és amplifikálódik. A... Hát igen. Nem, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem ez van Amerikában. Tehát, hogy ha azt várod, hogy most két csajjal fogsz te, a, a, a, a ahol éppen két kocsma között közlekednek, és be vannak kicsit rúgva, és hogy, hogy, hogy, hogy ilyen nők fogsz tudni ott találkozni, meg izé, meg fogsz lepődni, mert alapvetően nem ez az, izé, uh -huh. ami visszajön. És De te, nekem te, amikor megnézed, ott... ezt, megnézed ezt az interjút, akkor így milyen benyomásod van ezekről a csajokról? Tehát ez mert számomra nem? Tehát oké, okay, így vicces volt ez az egész, de nem az volt, tehát sok olyan videót láttam amiben nagyon hülyék az emberek. Itt szerintem erről nincs szó, hanem kicsit be vannak róva, és akkor ott viccelődnek. Pontosan. Tehát nem is volt annyira ilyen, annyira szörnyű, hogy ezen nevetnek. Ezért nem feltétlen értem, hogy mi az ereje ennek a mémnek, mert ez nem volt annyira szélsőségesen de, ö, lökött. Hogyha itt persze, ha hosszú, tehát a teljes videót nézed, akkor, akkor tényleg csak két csajot beszélget, és az egyik kicsit ilyen, ahogy mondtad is, kicsit bevállalósabban fogalmaz dolgokat meg, meg, meg itt ez a konkrét akármi. Nekem ugyanez volt a benyomásom, hogy hogy nincs semmi, de ugyanakkor maga, amiről beszél, tehát, hogy uh -huh. szexuálisan a faszik, amiktől eldobják magukat az, hogyha uh -huh. ha egy jó nagyot ráköp. És így, így, még ezt is mondja, hogy spit on that thing. Tehát, hogy ráköp a faszódra, uh -huh. mondjuk, mondjuk ki. Ez... De szerintem nem akarnám a 18-as karikát kirakni, tehát így. Ezt a legutolsó két szót kifogom vágni, de minden más marad. Fie, bele fogod rakni az időt? De nincs annyi olvasó. Bele azt, azt a két szót kivágom, és utána megyünk tovább. De mindenki képbe van. Szóval, visszatérve Szer... itt a, a lényegre. Azt, azt akarom mondani, hogy, hogy ez egy olyan megfogalmazott dot... Látod, mert te, te magad is, uh, uh, bened is triggerelt valamit, de ez egy olyan megfogalmazott képi világot fest le, ami, ami, hogy úgy mondjam, nem egy ilyen általánosan tárgyalt része a társadalmi diskurzusoknak, ugye. Uh -huh. Tehát ilyenekről tipikusan én a harmadik Béla Gimnázium Radnóti Miklós kollégiumában vettem tudomást először. Mondjuk erre a konkrét dologról nem, de, uh -huh. de általában ilyen témákat én ott hallottam csak a fiú kollégiumban. Uh -huh. És nem És egy, se egy előtte ilyen, se utána. Tehát ilyen, ilyen kert, diszkurzus kell egy diszkurzus része. Uh -huh. Tehát kell egyfajta ilyen közeg, ahol ezek a témák bele mehetnek egyáltalán diskurzusban. Tehát ilyenek, nem beszélgetnek emberek még, még akkor se, hogyha adott esetben ö, valakinek ez a, a, az experience-nek a, a, a, a része. Vagy valami, tehát így, így, hogy én szerintem, hogy abba rezonált bele ez az egész, hogy ilyen levitte nagyon közérthetőre ezt az egész dolgot, tehát azt a részét, amilyen kvázi ilyen szexuális játék, tabu, izé, és, és, vagy, vagy olyan dolog, amiről nem beszélgetnek. Le, lehet, hogy a tínédzserek beszélgetnek egymás között, akik a szexuális éppen fedezik fel, de egyébként ez nem egy ilyen beszédtéma ebben az értelemben. Tehát, Képzeld, ahogy, úgy mondanám, hogy odafordulsz az asszony, és megkéred, hogy ez most így felkeltett az érdeklődésed, és esetleg be tudnátok-e vinni a mindennapokba? Itt, nem, nem, nem. Itt jön be a nagyon személyes rész, már értett hogy tehát ismerek uh -huh. embereket, akik e, ennél még direktebben szoktak fogalmazni ilyen, ilyen izékben. Uh -huh. sőt, sőt, ismerek olyan embert is, akinél ez a, úgy, úgymond, a csajozási technika, hogy nevén nevezi direkt módon a dolgokat, és állítólag a nagy átlagot tekintve, a merítést tekintve, ez a nők nagy részénél... Uh, ilyen pozitív van, jön le. Tehát tudod, hogy uh -huh. tehát, tudod, benne van ezt, hogy tudod, hogy nagyon tudja, mit akar, határozott, erős, izé, uh -huh. nevén nevezi a dolgokat, őtőle meg fogom kapni. Uh -huh. És ez nagyon sok csajnak ilyen, uh, inspirálóan hat. Szemben az od, aki például én vagyok, ez a szerencsétlen, neurotikus nörd, aki tudod, nem képes izé, kinyögni három szót, mert ott így izé, izgatott, vagy, vagy tudod, ilyen uh -huh. izgul, hogy úgy mondjam. Uh -huh. Tehát van valami megfogalmazott egyszerű üzenet, ami, ami mindenkinek az életnek valahol talán része volt, amikor az ilyen egyes ö, szociális körökben megbeszélgették ezt a kollégium szóvág, vagy valami, vagy ilyen hasonló témák szóba kerülhettek, de, de valószínűleg ezért kapott lángra, mert ez úgy, úgy, úgy, úgy átment a köztudatba és. Nem uh -huh. tudom, valami rezonál emberekkel, mert tudom konkrétan a példákat, hogy nem nálunk, ez egy másik uh -huh. barátom mutatta, hogy náluk slack valaki már föltöltötte a Hack tua girl izét, emoji uh -huh. És akkor tudod, innentől jöhet, hogy a tudod használni. Hát ez az. Ceo mond valamit, rárakod a Hack tua. <gül> <gül> Olyan összefüggés, van az neked. Tehát ez a, ez a ilyen izé, szerintem, de most gond, gondolj bele, tehát így elviszed azért, tehát ilyen nem kell feltétlenül azt mondani, tudod, hogy hogy teljesen adekvát, de ugyanakkor, ugyanakkor, ugyanakkor mégis el tudok képzelni. Én nem használnám egyébként. Én nem használnám személy szerint. Én az csak sok... azon gondolkodom, hogy mire lehet ez jó reakció. Milyen milyen Back hogyha tényleg van egy ilyen CEO bejelentés, izé, izé, és van, van három haverod, egy back channel, akkor, akkor ez ott nagy lendületet kap, ez a mém. És nagy. De mondjuk ez Jelentős. negatív reakció a CEO bejelentése, vagy pozitív reakció? Szerintem én, én, én izgatott, izgatott vagyok a CEO bejelentése miatt, vagy, vagy hogy ez, ez vállalhatatlan? Nem tudom. Mert én nem abban az értelemben használnám, ahogy maga a mém szól. Tehát én a szexuális Aha. izgatottságot felkeltő dolog, hanem én inkább úgy tett, hogy ráköpsz valamire. Mm. Én inkább így használnám. Tehát nekem ez... Az interjú alany nem ilyen összefüggésben használta, hanem igen, pozitív igen. kontextusban. Szerintem, szerintem ez is már a mém karakterisztikájának a része, hogy tudod, így, így, így formálódik, változik, uh -huh. és akkor tudod, mégis van benne egy ilyen, hogy mi tudjuk, hogy valamit jelent, mit jelent, valahogy jelenti. De, tudod, ez szerintem nem olyan, olyan összefüggésben tudnám elképzelni, hogy na, akkor kezdjünk el valami, valamit, tehát így, szedjük össze vonkat, és kezdjünk el valamit, és akkor essünk neki, és akkor lehetne használni a emojit, vagy mi ez. Vagy hát gifit. akkor tudod, úgy, úgy, úgy használhatod, hogy beleköpsz a kezedbe, igen. adjunk a mellókatot. Erre totod, gondoltam, a igen. A igen. <hállt> és, és miért ne? Érted? Tehát szerintem ez pont benne, tehát ez gyakorlatilag ez a, szerintem a mémnek, ez a része igazából az eszenciája az az, hogy rákapunk valamire, let's go. Ugyan. És érted, hogy az most konkrétan egy ilyen szexuális töltet, vagy, vagy, uh -huh. uh, vagy elkezdünk valamit csinálni, most akkor uh, ilyen értelemben, vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig jelentheti azt is egyébként, hogy szexuális tartalomban, hogy na most ez így fog, jó lesz, vagy nem tudom. Uh -huh. ilyen, tehát nagyon uh -huh. sok potenciál van ebben, szerintem ilyen. De valóban uh, abban, abban igazad vagy az az érdekes kérdés ebben nem is maga a tény, meg a meg annyira nem béna, vagy idióta, vagy valami a beszélgetés, hogy az önmagában okozzon itt valamiféle mémet, hanem tényleg az az érdekes, hogy miért miért kezdett ez így elterjedni. És lehet, hogy pont ez az, hogy, hogy annyira váratlan ebben az összefüggésben, hogy valaki egy ilyet beköp a beszélgetésbe, hogy ennek a, az ilyen kendőzetlen természetessége, ami végül is elvarázolta. Közönséget. Így van, így van, és mindenki megérint valamilyen szinten, tehát van ez a francia zenedúó, French Fuse, nem tudom azt mennyire ismertet, ilyen mm -mm. Ö, azzal vártak közismerté, hogy afrikai tudod, social media posztolnak, tudod, ilyen ö, énekelnek ott valamit, és a French Fuse meg zenét kezdett el játszani alájuktól, és ilyen tök mm -hmm. jó számok keletkeztek belőle, meg fogom kitúrni majd az izét a a Na és a French Fuse is csinált egy haktua számot azóta már. Ö, tehát ők gyakorlatilag ilyen mémeket szoktak megzenésíteni, meg amúgy mm -hmm. van egy ilyen zenei ö, oldaluk is, ö, commercial oldaluk, de, de ők is ö, érdekesnek találták ezt ilyen szempontból. A, de találtam, hogy Baromi jó izét, ö, szembe jött egy Baromi jó AI, ö, country ö, zene a haktua mém kapcsán is. Elképesztően jó. Tehát jó a szövege, és, a, és az van a szövegében valami a, a, a, a refrén, hogy, hogy egy angyal is tud bűnözni. An angel can sin. Tehát, uh -huh. tehát ez is így, tudod, így egy újabb értelmezését viszi bele ebbe az egészbe, hogy, hogy gyakorlatilag ez egy olyan dolog, ami, ami nem egy ilyen, nem ez a pőr, naturalista valami, hanem, hanem gyakorlatilag egy ilyen fele, felemelkedett ezzel az egésszel magasba, és uh -huh. ilyen angyali izé, mert valahol tehát, hogy jó az, hogyha nem tudom, tehát meg ezt is, ilyen, ilyen jók ezek, tehát, hogy van ez az alap, és megjelenik ezek a derivatív munkák, és, és, és kiterjesztik az egészet és valamint számomra ettől válik ez az egész. De most már ilyen, tudja, mémeket analizáló és mentünk át, uh -huh. de én ebbe látom igazából ezt az egészet. Tehát önmagában persze, mondanak egy ilyet, nyilván nem. box. A kollégium szobában is az volt az érdekes, amikor beszéltünk, tehát hogy mit jelent meg, hogy uh -huh. hogy, hogy megy, hogy mit csinál. Ezután nem tudom behozni ezt a teljesen ilyen más, más topikot, úgyhogy inkább a tiédből válaszol még. De hát a, volt neked itt ez a... Ezéd, a Céges Most mi? hogy kötszárt? hogy kötszárt? Sehogy. Sehogy. Oké, okay. uh, nagy levegőt veszünk. <laughs> szóval uh, vállalati security upgrade történt, hogy hogyan lehet a céges wifi t használni az irodában, és a 2018-as Intel-es macbook azt már nem lehetett beüzemelni, legalábbis ezt, ezt állított az IT szakemberünk, és kaptam egy új céges megképet. Yes. Ez az fejezet És az a vicces, hogy annak ellenére, hogy én mit tudom én, mennyi ideje? 20 24 éve vagyok a cégnél, vagy valami ilyesmi. Most van az az eset, ami teljesen egy ilyen full, full cégáltan menedzselt gépen van. Tehát amikor bejelentkezek, akkor ki van írva, hogy ezt a cég menedzseli, meg fut rajta ez a jamf, nem tudom neked is. Hogyne, ez a kedvencem. Valami szóval. ilyesmi van. És ez teljesen rendben van, mert én a céges gépen úgy szoktam használni, hogy az ott marad az irodában, és akkor azt kinyitom, és akkor tudok teamsezni, meg outlookozni rajta, meg minden. De úgy ilyen utazásokhoz, meg itt itthonra, meg minden van, van az én Bring Your Own Device alapon működő rendes laptopom, ami rajta Igen. vannak ilyen minimum biztonsági alkalmazások, de ezt én menedzserem. Igen. És Viszont ez az új meggép ez ilyen M3 Pro Macbook, és nekem tökre csábító lenne használni. Uh -huh. És akkor azon gondolkodtam, hogy mik azok a szoftverek, ami nekem egy minimum viable Macbookhoz kellene. Ugye te is biztos úgy vegy, hogy már mit tudom én, 10x éve visszük a különböző appokat, ami telepítve van a gépünkre, a szövegszerkesztő, meg a FTP kliens, meg mit tudom én, és... Yeah. Így, hogy nem én menedzselem, illetve monitorozva van a, a gép, így elgondolkodtam, hogy mi az a minimum viable konfiguráció, amit tudnék használni, úgy, ahogy én szeretném. És képzeld el, jó, mondjuk biztos segít a <laughs> vice president státuszom, de a helpdesknek bekszúrtam egy ilyen requestet, hogy uh, csatoltam hozzá az Adobe előfizetésemről a számlát, meg a screenshotot, meg minden, hogy ez nekem saját előfizetésem, és engedélyezték, hogy a Adobe terméket jogszerűen telepítsem a céges laptopra, úgyhogy legalábbis ilyen alap, ilyen használatra, hogy fotómenedzselés meg ilyenek arra tudom használni. De aztán így rájöttem, hogy van még 3, 4, 5, 6 dolog, aminélkül igazából nem lesz nekem ez a gép, ilyen olyan gép, amit utazáskor tudnék konnékül használni azokra a használati esetekre, amire nekem a munkán kívül a laptop kell. Az egyik, az pont az ilyen mm. heti meg podcast gyártásra kell, például a, az RSS feed szerkesztésére, meg a rögzített, majd kiexportált mp 3 publikálására különböző appok. Maga a felvétel az ugye böngésző alapú, azzal nincs gond. A szerkesztést a garázsben csinálom, azzal sincs gond, viszont a file feltöltése az már nem egy corporate use case, sőt, a különböző ilyen yeah. SFTP kliensekkel. Nem tudom, ezekkel neked van-e de neked mennyire menedzselt a géped van rajta, ilyen plusz app, amit használsz egyéb dobokra? Ha? Ilyen soft, soft ilyen jamfaz van, meg Zscaler, meg ilyen köcsökségek. Uh -huh. De például engedélyezik az iCloud-ot, uh -huh. de csak ilyen furán, hogy, hogy maga a Home directory az ugye a Microsoftosra van ráforszolva és az iCloud-ot egy ilyen mappán belül eléred. Tehát oda, oda amit beraksz, azt tud szinkronizálni, úgyhogy ezt használom. Notes <gül> is szinkronizál, fotóz is. Tehát ez ilyen szoftosan van kezelve, A update-eket nekem kell föltenni, de ők hagyják jóvá. Tehát azt mondják, hogy ez az update mehet, akkor, akkor föl tudom tenni. Tehát van egy kis késleltetés ebben az egészben. Viszont rá tudok telepíteni alkalmazásokat, ha akarok, és ahhoz azt kell csinálnom, hogy kell egy ilyen kis programban kérni admin ezt megnyomom megkapom, mert az automatikusan megkapódik, és akkor föltök telepíteni programokat. Viszont... De ezt nem kell megadni azokat a programokat? Nem, nem, nem. Csak, a, csak hogy a pénzbe kerül. Tényleg? De, az igen. nagyon de, más, de, mint nálunk. De telepíthetek rá ilyen server rezidens programokat, hogyha szeretnék, de alapvetően nem rakok föl dolgokat rá. Tehát ö, alapvetően én úgy, úgy használom, ahogy azt nekem adták, aztán tehát Chrome hmm. van rajta, amit a privát gépen nem tárolok például, tehát én Brévet használok Chrome helyett otthon céges gépen. Szóval csak, csak nekem ilyen érdekes eset volt, hogy eddig nem volt ez probléma, van a saját laptopom, meg minden, de ez olyan erős meg új gép, hogy megkívántam, de tényleg hát egy, igen. Most, most ilyen Podcast RSS-editort engedélyeztetni, meg FTP kliens, meg mit tudom én, ahhoz már nincs arcom. Igazából az lenne az ideális, hogyha lenne, hogy ugye vannak ezek a böngésző alapú nem csak podcast recording platformok, hanem a hosting is így működik. De aztán meg én a Adobe termékek no. mellett használok ilyen uh, plugineket is, mint a Radiant Photo, meg a Luminar AI nevű tool, amit ilyen gyors szerkesztésre szoktam használni, és akkor már tudod, még öt dolgot így kikérni, egyszerűen kínosnak érzed. Ja, mert ezeket ki kell kérned neked ezeket Igen, a dolgokat, jó hogy, hogy Jaj, ja. Hát ez eléggé privát use case-nek tűnik, tudod, így fölsoroszt tíz jánapot, lehet Abszolút. látni, hogy mire használod a gépet. Ja, ja, ja. Vagy, hogy izé? uh, szóval ez olyan... most itt van nálam ez a gyönyörű új gép, de igazából nem ezzel fogok se üzleti útra menni, se semmi, mert mert azért vannak az egyéb use -kézek, ami egyszerűen nem, nem fér bele, hogy egy ilyen menedzselt módon történjen. Ja, igen, ez egy érdekes kérés. Én most, amikor le fogom menni magyarba, én a céges laptopot fogom vinni, mert nekem nincs másik, de, de hát ez ilyen. igen. a plastikra fogok tudni posztolni belőle, Meteort is föl tudom venni. Hát igen, nálam van a kihívás, ugye, hogy a fájlok -ok fölmenjenek a ja, ja, szerverre. A, a. Hát igen, most pár hétig nyaralás van, és nekem is még ki kell találni itt a dolgokat, a hogy, uh -huh. hogy hogyan oldjuk meg. Mert most, hogy elgondolkodtam, hogy lehet, hogy Zsák kerülök én is a céges gépen, hogy valamit nincs rajta, vagy nem fut, és akkor lehet, hogy nem fogom tudni, mégse föltenni, vagy valami, el, uh -huh. érted. De érdekes, ez számomra teljesen, tehát full értelmes dolog, és én, én, mivel én is felelős vagyok, az üzleti egységemen belül az adatok biztonságáért én teljesen egyetértek ezzel, hogy ne lehessen csak úgy random föltelepíteni alkalmazásokat a céges gépre, de belátom, hogy az én privát dolgaim, tehát ez így nem, nem reális, hogy arról futtassam, úgyhogy inkább marad a régebbi Bring Your Own Device laptop. Hát igen, a, és ez egy MacBook Air, amit kaptál, hát Pro. ez az, hogy egy prót kaptam ráadás, és van rajta én SD uh -huh. kártyaszlot, <gül> ugye, ami az én utazós rm képest azért az tök pozitív dolog, meg, meg azért az M3 Pro ereje, azt szívesen használnám fénykép, meg videó, meg YouTube készítéshez. Ja, az ilyen minimál ap, ugye a podcasthoz van nekem egy ilyen feeder nevű cucca, amivel RSS feedet szerkeztek. Arra rájöttem, hogy ahogy régen gyerekkoromban csináltam, most is tudnám kézzel szerkeszteni az XML-t. Oh, hát azért. Macerás, de ilyen validálási problémák, meg nem zárom le, a, le kéne zárni teget, meg mit tudom én. De aztán a file feltöltés, ami még így kritikus, meg uh, van, Igen, a, mert, a, ami múgyan... MP3 fájlba podcastba belerakja a MP3 tegeket, a, hogy hívjáknak a alkalmazása ez a Ar mond, hogy ez az, hát, hogy én ezeket a dolgokat hosszú évek óta használom, forecast az a neve, az, az rakja uh -huh. be a megfelelő MP3 milyen podcast tegeket. Tehát van, vannak egy utilitik, ami abszolút biztonságilag semmiféle kockázatot nem képes, csak egyszerűen nincs képem, ezt érted, ilyen 5-10 dolgot kikérni. Tehát így annyit nem ér az ja, a kész, ja, tehát... Hát ott van a dilemmát, hogy van egy jó sportautód, de igen. nem mehetsz el a családdal vele, vagy valami. Tehát Konkrétan így, csak ugyan, a céges. ez nagyon jó, példa. nagyon jó példa. Csak a irodába meg vissza szabad tudod. Igen, igen, <laughs> így van. Faszom. Hol, hol gyorsuljak vele egy jót? És akkor, ez, uh, nézted a Trump-Biden vitát? Abszolút, uh, nem, volt nem egy... foglalkoztat. Nem követted? Nem. nem Hát azzal is most tele van a social média, meg mindenféle média. Uh, a, és, és, és nem is értem, hogy a, a, a Bident bere vitték egy ilyen izébe, amikor már teljesen nyilvánval látítod, hogy alig tud beszélni, tehát nagyon nehezen uh -huh. tud beszélni. És, és, és mégis, tehát miért lett ő egyébként az amerikai államok elnök jelöltje a, a nál? Tehát, hogy egyáltalán ez, ez hogy, nincs, hogy jött kinek? nem Mert... Nincsenek elfogadható egyéb jelöltek, aki Gondolod? A kinek akkor a lenne, hogy, hogy megszavazzák. Tehát, hogy milyen politikai játszma történik a háttérben, aminek alapján az jön ki, hogy mégis őt szeretnénk indítani. Nem értem. Tehát ilyen, mert a Trump még az még ilyen, tudod, még ilyen fickós még a, tudod, elemébe van. Tehát, hogyha ez lenne, akkor még... most tudod, hogy az lett a végeredménye, hogy gyakorlatilag ilyen torony magasan Trump jött ki győztesként ebből a vitából, és akkor most elkezdenek ott gondolkodni, hogy úristen... Lehet, hogy még. Tehát nem, nem, nem nagyon értem én ezt az egészet, de hát biztos, hogy hiányoznak információk nekem. Csak pusztán ez a tényszerűség, ami mindegy, kakirá. Uh -huh. Te félsz attól, hogyha Trumpot megválasztják, mi fog történni a világban? Én szerint én alapvetően minden félek a világban jelenleg. Tehát így a geopolitikai szituáció, a különböző háborúk, amik itt történnek, ugye a deglobalizáció, amiről talán már beszéltünk, ami abszolút így a meghatározó trend ezekben az években, meg ugye az én esetemben ott van az extra nyomás ugye Kínával kapcsolatban, aztán ugye a AI-ról is beszéltünk, aminek milyen erős kihatásai vannak a világgazdaságra, meg a piacokra, meg no, a munkánkra minden. Tehát én szerintem ez egy onterhelt időszak így a világunkban is. Ugye, ahogy a globalizált, kapitalista, világrend összességében vitte előre dolgokat, mit tudom én, az elmúlt 50-60 évben, akármi. Ja. Most nincs, nincs, nincs egyen tiszta kép arra, hogy merre fog menni a világ, hogy a rendeződik át, milyen gazdasági modell fog működni a előregedő társadalmokban, hogyan működnek bizonyos régiók a szétválás, meg de kapcsán, ugye? Hol, hol relatíve biztonságos lenni, milyen befektetésekre kell fókuszálni, milyen munkát kell végezni, hogyan menedzse az ember így a saját karrierét, meg a gyerekeinek a jövőjét szól. Eléggé sok kérdés van nyitva, azt lehet mondani napjainkban. Vesd mondjuk 15-20 évvel korábban, ami azért egy ilyen gazdasági fejlődés, izé minden előre felment legalábbis az én szemszögömből. Akkor így kérdezem, hogy az általános bizonytalanság érzetedet tovább fokozza? Nem. A... Trump, nem. A... Tehát ilyen, ilyen szempontból Trump nem ad hozzá, vagy nem veszel belőle. Uh -huh. Így van, így van. Uh -huh. Hát figyelj, én nem tudom. Sose fogom elfelejteni, amikor 2016-ban megérkeztem Svédországba, és akkor megválasztották Trumpot, és az egyik, ott, ott, ott, mindenki tényleg akkor én magam is ilyen le, megrökönyödve álltunk ott, és néztük a hizetek. Tényleg az, azt gondoltam mindenki, hogy vége lesz mint a világnak, hogy a Trump a bohócat megválasztják, és... És uh, emlékszem, hogy az egyik uh, sv svéd, nem, nem tudom ki volt az egy egyik ilyen lány, ott elkezdett sírni. <gül> Konkrétan ott az irodába. Nem nálunk <gül> dolgozott, hanem tudod, ott a kávézó részlegnél ott ott ott, ott valaki ott volt. Megrökönyödve néztem mindenki. Tehát ez, mint a filmekben. Tehát, ott állunk egy tátott szájot nézzük, mindenkinek az arcán ilyen Úristen, mi lesz most, és az egyik elkezd sírni. Sír. Tehát ez, ez volt a, a picture, ez volt a kép. Na ehhez képest egyébként nem dőlt össze a világ meg akármi, sőt, én szerintem most az a Trump, aki most van, az egy másik Trump, mint aki akkor volt. Nekem, nekem valahogy ez a persze, ugyanaz a csávó, de sokat fejlesztett magán, én szerintem, pozitív irányba. Nekem ez te a, akkor abszorúd... te megnézted ezt a vitát. Ö, nem, nem néztem meg, de, de egy-két Trump néztem, és egyik kifejezetten tetszett, ami, a, a, a, valaki megvádolta az, hogy adót csal. Ezt lehet, hogy mondta a Meteorban is, és ö, azt mondta erre Trump, hogy igen, adott csalok azért, mert tudom, hogy a gazdagok Amerikába hogy csinálják, tehát az, a gémet ismerem, mondta ő, uh -huh. és én leszek a legalkalmasabb ember, aki megállítja azt, hogy a gazdagok ott izé további uh -huh. pénzeket ö, lopkodjanak ki. Tehát erre azt mondtam, hogy foglalkozik, ez egy, ez egy ö, comeback <gül> volt az, a izél kérdésre, tudod. Tehát érted, <gül> nekem valaki azt mondja, hogy Józsi, Tudjuk, hogy adót csaltál, és itt vagy itt, itt, itt én akkor ott lefagyok, nem tudok mondani semmit. A Trump meg ehhez képest be meg így visszavágott egy ilyen teljesen valid izével, hogy figyelj, igen, adócsaltam, de meglátjátok, hogy ez ilyen izével. Jó, oké. Okay. Ez egy pozitív hozadéka lesz. Mondtad. De most ezt tudod összehasonlítani azzal, hogy a Biden egy... uh -huh. azt mondja, hol élünk? Tehát mi van itt, tudod, <gül> ilyen, <gül> Tud, ilyen 80 Megjelenik néha a nadrágja elején. <gül> hát de az is tudod, amikor ott Tud, volt az kimiszté... a videó, azt, azt se akartam elhinni, hogy az létező dolog, tehát, hogy ott volt az a videó, hogy Ol Olaszország, tudod, leszállt valami ejtővel, és ott nézték, hogy lesz az ejtővel, és a Biden. Tényleg van fogalom nélkül ott izé, Ott van a tövegben, és azt se tudja, hova kell nézni, ott így, hogy botorkál ott a is. Izé. Komolyan mondom, milyen erősen megfogalmazódott bennem, tudott, hogy most komolyan őt állítják eldök jelöltnek a, a. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez a tizé. Tehát, olyan, hogy az ellenség tette volna oda, vagy hmm. nem tudom. Tehát, ilyen. Én Én azt nem azt olvastam, nem, nem... hogy többek között azért is volt, meg van sikeres nem. politikus, mert hogy jól tud menedzselni szakembereket a, az ő stábjából. Tehát, hogy így mm -hmm. az a típusú vezető nem, nem mint a Trump, aki mindent maga ott okoskodik, ja, aha. Hanem, hanem hogy tudja, hogy oké, ez az ember ért a külpolitikához, az arab kérdésben, és akkor ennek az embernek megkérdezem a véleményét, megvitatjuk, tehát hogy ezt tök jól tudja csinálni, hogy így más emberekre hagyatkozni, meg menedzselni őket, és az, uh -huh. ez egy ilyen működő, működő módszer versus az okos, okoskodó autokratákkal szemben. És ez nem is rossz egyébként, tehát te, egy te, másik vezetési stílus, és én uh -huh. egyébként ezt jobban szoktam szeretni, mint uh -huh. azt, amikor van ez az autokrata izé, főnök, aki uh -huh. mindenben lesz. És a Musk, Elon Musk is ilyen, tudod, hogy... Uh -huh. hogy azt, azt is konkrétan lehetett hallani first-hand accountokból, hogy a legtöbb ember masknak a terveit szintén a social médiáról fogja megtudni, mert ott mondja meg először. És akkor tudod ilyen, elgondolkodsz azon, hogy óha, tehát hogy, hogy ezt így is lehet csinálni, de az a vicces, hogy így is lehet csinálni, tehát nincs ilyen szempontban minőségbeli különbség a kettő között. Az uh -huh. emberek jobban szeretik a, a Biden-i cégvezetést, amikor a szakemberekre uh -huh. megbízol, és akkor hagyod őket, hogy csinálják. De a mask is működ, működik, tehát ott is ő érted, érted? Tehát uh -huh. van outputja, meg, meg impactet tud csinálni, meg mindent, csak hát egy ilyen furcsa karakterisztikája neki, hogy, hogy ilyen egy ember ennyire érte. Tehát a Steve Jobs is ilyen volt annak idején, uh -huh. tudod, hogy, hogy összes kínóton ő volt az, aki vitte, és most gondolj bele, hogy, hogy minden kínóton neki kellett lenni annak a személynek, aki elmondja az új, új, Dolgokat, még akkor is, mikor egészségügyileg totál szét volt. Hát akkor le. már szerintem elkezdődött egy ilyen izétot, hogy ott, ott, ott indult el még Steve ideje alatt, amikor bevontak már a kínodba embereket, ja, meg ja. egyre többet szerepeltettek másokat, és, és én emlékszem arra, hogy ez milyen furcsa volt abban az időben, hogy Igen. kik ezek a random jött-ment arcok, én Steve-et akarom hallgatni. És mm. tudod, ez egy ilyen nagy risk volt szerintem a vállalatnál, hogy hogy ő lett az a személy, akitől minden függött, és a közönség Izéte, tehát ezt Steve-nek is kellett volna érzékelnie, hogy azért nem lehet ilyen egy oldalú rendszert üzemeltetni. És a Nintendo-nál, pont most olvastam, hogy volt nekik ez a pénzügyi jelentésük, és a Miyamoto, aki szintén egy ilyen Nintendo nagyon jellegzetes markáns figura, konkrétan beszélt is erről, hogy ők milyen lépéseket tesznek abba az irányba, hogy ne függjön a Nintendo-t őtőle. Uh -huh. már most most se függ, de, de hogy ne legyen egy olyan domináns, karakterre ott az, Annak izé. Annakért, a Miyamoto az nekem a képem róla, nem az, hogy ő egy ilyen Steve Jobs, Elon Musk lenne a Nintendo-nál. Hát amit én itt megfigyelek, a, bár de. lehet, hogy most már ezt lehetne hagyni a következő felvételre, mert mindent kimerítünk, meg az idő is elment, de hogy amit megfigyeltem, hmm. ugye hierarchikus nagyon minden japán cég, meg ilyen nem szólalnak Jó. meg a nagyfőnök előtt, meg mindent, de valójában a döntéshozatal az nem úgy megy, hogy mint az ilommaszknál, Musknál, hogy a ő majd eldönti, hanem a főnök, ugye a senior, az idősebb ember, aki ott a, a, a, a tényleges hierarchia feje, az így odafigyel, így, hogy kezd -e kialakulni konszenzus a csapaton belül. Kimondva is, meg így érzékelve is, így eléggé rá vannak hangolva egymás frekvenciájára a japánok, mint, mint egy nagyon mm. zárt kultúra, és elkezd érezni, hogy valamiféle konszenzus kezd kialakulni, akkor az, az a dolog meg fog történni. Tehát nem az, hogy az erős főnök döntést hoz és lenyomja a szervezeten, hanem, hanem valóban e, hierarchia feje, de, de alapvetően ilyen közös megegyezés kezd kialakulni, anik, hogy bárki kimond, hogy igen, ezt fogjuk csinálni, és akkor azt csinálják, valami érdekeses Rendkívül frusztráló. hogy ilyennek a másik oldalán lenni. De figyelj, szerintem olyan, mint a svédeknél is, tudod, hogy nem akar senki elvinni a izét, hanem hogy elkezdese csak kialakulni, hogy merre Igen. felé fogunk menni. Tehát, hogy, hogy szétoszlik a felelősség, uh -huh. hogy úgy mondjam, vagy nem tudom, a döntéshozatali processz, ugye, a uh -huh. szervezetre. Aztán tudod, hogy egyre többet beszélni, de először meg lesz csak említve, akkor egyre többet uh -huh. és többet beszélt, itt, itt-ott fölülti ugyanaz a gondolat a fejét, és akkor egy idő után meg. Ezért nekem is így, ehhez kellett így igazítani ezt az egész ilyen eladási folyamatot, hogy rádöbbenni arra, hogy igazából nem az van, hogy az a legjobb, hogy minél szeniorabb döntéshozóval tudok beszélni, annak egy nagyon átlátható, érthető és pozitív ajánlatot tenni, ami, ami, amire rá fog bólintani, hanem, hanem így hosszú időn át influencelni kell a szervezetet egészen ja, ja, ja. elkezdve és mire oda jutunk, hogy a főnökkel találkozunk, az, az abszolút csak forma. Tehát akkor csak ilyen udvariaskodás van minden, hiszen addigra már, már a lóti emberek a azok ledílezték a, a részleteket. Pont.